السابقون الى امرات من ربكم ایمان ترپتا د کفر ن توباو ایمان راولل نو ګناو نو ن نیکو اعمال باندې راتل نو ترغیب ورکه الله جل جلاله انساب کوئی تزعب النولاند شه سبکه تو گه الا مغفرته من ربكم بخنه درف بل ترپتا د پالن کی خپل د نو بخنه د منډوال سابق علما غفره اله اسباب المغفره اسبابو د بخنه د منډه وه او اسباب د بخنه اغا توبه هم د استغفار او توبه چې کم کافری نو دغه د پاره د کفر نه توبه نه ګویا کی کافر تم شو چې توبه تر ابتلال شهدا سبب د مغفرت د انسان کفر مافي هاو گنانگارتم ترغیب شو چې توبی تر ابتمنده او وخوا توبی سر گنام آب کی هاو نور و نیک و تم زمنان ترغیب شو زک هر یو عمل نیک جده دا گنام آغا ختمی لکه یو حدیث تے اصلاوات الخمس فینزمون زنام و الجمعة إلى الجمعة يومي جمعين بل جمع بوري و رمضان إلى رمضان و درغة رمضان نوالي بالرمضان مكفرات لما بينهون داد دا آه وقناهون وقفره گرزي داموز و دجمع دا داموز و رمضان روجه ديو نوالي تربل بوري دا يو رمضان نوالي بالرمضان لاشينو دامز گناهون و دباره چه کم وعلو بناو نوی نداد آگید پرک پاراو یو موز نبله پوری یو جمیه نو جمیه پوری نداده دربتم ترگیبی شو و جنت آواغ جنت تمندوه یعنی اسبابو د جنت تا چه عمالو سعیغا قائد دی چه کدم انسان سعیگی عملو سعیگی نو دا انسان دا پارا سبب د جنت گردی هغه جنت تراب دا عرض وهاکا عرض سما شد آغی بلنوال بشان دا بلنوال دی دا, دا اسماننو دی و الارضی آو دا رنگی رزمکو دی نو ایا خو ددینا مراد ار څو جوړه ده ویلې کیږي د دې نه مراد مسافت مسافت او فاصله ده حزمک او اسمانونو او زمکه او اسمانونو چې قوارکي د دې چې سمرا فراقيده د دومره د جنت براکي ده آیا مطلب ده نه چې څولایي مراد ده نو الله پرمایزي څولایي دومره ده یا از مک یا از مانونو خوارکی نو اپلنوال و طول اوگدوال جیس دویدیگی لگه دا مسجد و داستی بانی اوگد دید تا طول وی یا با داستی بانی لند دید تا چوڑای وی نو چکل چوڑایی دو مرده نو دا اغیق لنبایی اوگدوال با سوری و بعضی علماء وی بس دایو مثال تشبیده که عارف پشان و مثال دې سره د بلشه سنا سو زه حترشی حقیقت مه ته ناراضي د جنت حقیقت او داګه غټواله هغه د الله په علم کې د هره انسان په علم کې چون کې اسمانو نظم کې لوي شه د الله جل جلاله هو لذي وجه د څ سره مثال ورک او عدت للذین آمنوا بالله ورسله او دا اصلا تیار شوي دي د اغه چاله بارا چې ایمان وروړي په الله تعالی باندې او ورسله او پرسلانو باندې الله باندې نو مومن اصلا جنت تیار ده جهنم دل نه دي یا جهنم اصلا د کافر د لپاره تیار ده لکه بل ز عیدت کافرین او مومن ک جنم لذي عارزي طور بزي آریزیطور پهزی بزید خپل سپایه د باره او دی دپاره جګاتې اوس وزید د نکوله چاابی درون شي نوریزی سپایا بځ نور جانم د دو دپه نه د جانم د کافر دپره تیار دی او جنت مومل لره تیار دی اوې الذي نه تیار کړی شوي د د اکسان نهباره. چې ایمان لری الله تعالی باندې او پر رسول الله رسولانو ده الله نو نبه ټولو رسولانو باندې ایمان لري څومره چې پیغمبران دی کيوم منه نه دا کفر دی ذالک فضل الله يوتي من يشاء داد الله فضل له جنت عمل اسباب بار بار می مثال لرګره مثلا یو کس دی ارادګړې د نوتیدې نه نزي نو استاده تل سبب دی حالته تابانه خوراک کې نو استاد دې تلوب کې څه دخل نشته هات چې لاله نو تابانه په فضل وشي ابل په نېو خري دغه رنگي اسباب عامل چې د اسباب دی جنت ترپ تا او دا الله ته رحمت متوجي کول ترپ تا دا جنت چې نو بیا دا د الله په فضل نه دا اللہ پہ کرم او پہ احسان دے ذالک فضل اللہ یوٹی ہی منیشا ورکی اگر دا فضل شو واری باکی عمل کا عمل بہ انسان نجی عمل سبب نبی علیہ السلام صحابہو دیو پیرویز یو تنم په خپل عمل نشی صحابہو ولانتا یا رسول اللہ تم نشد لئے دا اللہ پیغم برا نبی علیہ السلام وبرمہ الولا انا اللہ یا توامدن یا اللہ بیتفاضل زم نشد مگر دا چھے اللہ ما خپل فضل کې فٹ کی نو دا آگا بفضل بسبب باندی زم نو عمال اسباب دی او صلیقا دا عمال کینو بس دا دا اللہ دا غزب اسباب دی الله به جهنم دبو والله ذل فضل العظیم او الله جل جلاله خاوند الوی فضل لوی فضل خاوند او مالک السابقون <سألة ملابس> دا او <برضو> غا مقابل او کایو بل سرا تیزی وک پهتیزې لاړ شو یوبللهم ک سبقت ممسابقه مقابله اوس طرف ته اله مغ فراتې می بکو بابو د درف پل دا وجن نتینو بابو او عملو د داسې نگر آمال ویل بگر جنت تاو سڑی دا سو گوارڈی کیو خوندی اپن دو بوکی اے صحابہ کی جتب امنڈا گی او جنت تا منڈا گی نو اصل کی نبی علیہ السلام پر انتاوستما یو حدیث ویلو جنبی علیہ السلام پر ملل جنت اقرب ویلہ حدیکم من شراکن آد جنت یو انسان تا دفل بھٹو دا چپل دا تصمینام زیادنی سے دا عمل بس دا جنت گتل د دا دی وجہ آمال اوڈ بس. دا انسان چې عمل کی ایمان رڈینے کا آمال بس دا جنت تبند دی. ہاو جنت تا تیاری دی او تک دی. و جنت مو دا س جنت تا عرض و حاجب لنوال دا غیق عرض سمای بشان دب لنوال دا اسمان او دزمکی دی. واید دل لذينا منو تيار كلي شوي د بارا د اره کسانو امنو بالله ورسله ایمان لري الله تعالی باندې پر سنانو د الله باندې لالك فضل الله دا فضل د الله تعالی دے يوتي ور وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمَ وَخَاوَنْ أَلَّا تَعْلَاجِدِ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ خَاوَنْ دَبَّزَلَوْا دَمِيْرَبَانَي الْوِيدِ الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا و اهدنا و جعلنا اللهم اضيئنا و اللہ علیہ